So itu yang dikatakan kecelaruan makawasik bila kita baca dalam bentuk tertib yang salah Makawasik kesudahan ya. bila kita tengok nantijah dah ada, baru kita tengok makawasik Sampai tak makawasik? Bukan kita letak makawasik tu untuk cari nantijah Sebab makawasik dia tak menghasilkan hukum, dia memperelakkan hukum yang kita tulang So kita otor-otor-otor sampai mencapai. pasal ni <laughs> jangan pun So kita tu dalam bab ni tidak ada Quran sunnah. Jadi kita masuk dalam bab masalim mursalah. Tak boleh guna istihsan sebab isyihsan, kan ada pengecualian. So kita nak taksis ke okay, sini. So kita kasih si kumpul data, tengok natijah bagus tak bagus. Dari situ kita boleh dapat oh masalim mursalah membawa kepada pengharusan. Okey. Ataupun tak, tak ada kebaikan apa-apa. So kita tutup dengan satu zaraat. Eh. Tak uh, zaraat apa dia tidak ada. Tak ada mafsadah-mafsadah apa-apa. Maf orang kata apa tak, meng uh, tak mengurangkan uh, kemalangan pun tak, tak, tak ada efek apa pun kemalangan makin bertambah kematian makin meningkat jadi haifzun apa tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak ada maksud jadi sia, -sia. Ya. Jadi bila kita semua kepada semua makasih ada bab tak boleh semua makasih dia kena bincang di situ masalah-masalah uh, di situ memang dia punya adillah dia masalah-masalah kalau kita haruskan dia ada masalah maslahah. Kalau kita haramkan iaitu kita dari sudut makna dia apa nama tak tak ada masalah Sebab so, dia tidak menepati Masalah e, jinsiah ya, kepada kepada orang kata apa? Makasih syariah. Maksud dia benda ni tak dia tak, tak istihdam maqasid ni, kita guna makasih syariah untuk e, menentukan kita buat benda ni capai tak makasih syariah? Tak capai apa? Jadi nah, ni dia ada kesilapan istilahlah. Dapatkan setelah Taqib Baik Bismillahirrahmanirrahim Kita berada di dalam Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Al-Mas'ala Rabi'ah, macam mana kan? Al-Bayan Awal, kita okay, jumpa dalam Bismillahirrahmanirrahim Qalal mu'alifu rahimahullah Wa nafa'na wal muslimin Bi'alumi fidara'i ni'an Okay Okay Leput-leput lahir tau? Lahir lah Mu'afa, mu Bayan awal kita dah baca. Kan? Bayan kedua, the aspect kenapa kita katakan semua Masalah uh, hajiah dan masalah tahsiniyah adalah hadam kepada al-daruri. Ya ha? zaharu mimma taqaddam li'annahu idza thabata bila kita dah isbatkan syar'i dan juga akli anna al-daruriyyah huwal aslu al-maqsud. Dia yang dimaksudkan ala dia adalah maksud kita tujuan kita wa anna ma siwaahu salil kepada daruriyat mabniyun alaihi hajat terbina di atas daruri tahsinat juga berasaskan kepada hajiat dan darur otomatik dia terbina di atas daruri seperti menutup aurat kesemuanya bina adalah hifz ad-din nampak tak? walaupun uh, menutup aurat itu adalah uh, tahsinat tapi penghujungnya adalah menjaga. Sekarang kita tengok maqasid dilihat dalam bentuk bebas daripada semua tu. Kita buat ni sebab apa? Maqasid tahdzil Tapi kita tak jaga. Dia dia mesti ketiga-tiga ni tidak berlaku kepincangan. Jangan kita jaga tahsin sampai boruri ni terkesan. Ah yang ni menjadi musykilah kita. Wa anna ma siwahu mabniyyun alayhi ka min awsaf awsaf seperti mana sifat sifat lah Alim adalah sifat kepada Muhammad So kalau Muhammad tak ada, Alim pun tak ada, tak ada. So bila Dauri tak ada Haji pun tak, tak dibincangkan Dan seumpama dengan dia Atau kafar'i min furu'i Atau perfuru' Daripada cabar-cabar aslu Kalau kita kata dia Akan orang kata apa uh, Dia adalah uh, Dauri Dan maksud اختلال Kalau Kalaulah Rosak aslu Rosaklah layak sebab so, itu perlu kita tahu dulu Usul fatwa, usul syari'at Usul-usul ahkam dalam ibadat Apa dia Jadi kita bincang tentang kunud Sedangkan orang tak tahu usul ibadat dulu Semayang tu apa usul dia Niat, takbir, kira'ah Biar orang Islam Yang muallafkan yang lemah ni Faham dulu usul ibadat maksud usul sembayang dulu Daripada takbir, niat uh, baca fatihah, kira'ah Mungkin dia tak boleh baca fatihah Dia baca dulu Qulallahu ahad itu usul dia so dalam sebagian dia ada usul dia sebenarnya ada cabaran dia kalau kita tak suruh orang semua ikut uh, full rock, uh, penat lah kalau orang belajar, macam kita tak ada masalah tapi orang-orang yang baru kena Islam usul aurat apa dia so dalam aurat ada usul dia tudung kemudian kepada kemaluan okay. muka bukan usul tapak tangan bukan usul kaki bukan usul jadi bila kita faham usul sepakat ok yang ni semua kena jaga ha, bila furuk pun kita bincang yang ini tak dan tak tahu usul mana furuk akhirnya kita berkaitan semua isu furuk ha, yang ni yang penting dia semayal lah. yang kita bahas semua tak berkaitan dengan doruri doruri yang jalan semayal bukan kita bahas orang ni tak baca tashahud orang ni tak baca fatiha orang ni tak takbir kita bahas kita bahas apa kunud baca doa siapa muka. nampak semua yang jelas furuk daripada Pasti. Jadi kalau benar tu salah pun dia tidak mengancam usul. La la la yalzamu minhu ikhtilalul baqiyayn. Jadi kalau kita tak tahu benda tu usul, kalau rosak usul macam tak niat. lah yang lain, tak ada apa makna dia. Semua benda sains pun alam sekitar berdiri dia ada usul dia ada furu'. Badan kita ada usul. Lima jari usul. Kuku bertambah furu'. Jadi ada enam cacat jantung kita satu otak kita satu pada tiga tu itu usul dia rambut kita ada usul dia yang dia punya panjang ni furuq saja saat kita potong saat kita panjangkan ni persoalan so seperti mana al insan dia ada usul wa furuq begitu syariah ada usul wa furuq tapi malang sekali kita semua bincang tentang furuq kerana al asla ta'lilat dia ialah idza thalla Al-Dharuri Dia buang faen Izahtalla Al-Dharuri Ikhtalla Far'u Min Babi Aula Qiyas Aulawi Min Babi Aula Qiyas Aulawi Lebih Orang kata apa dah Usul pun Dah Ter Orang kata apa Terbatal Maka furuk terbatal semua Semayang tak sah Habis semua tidak sah Ini prinsip kita Ok Prinsip kita sebab so, tu bila orang kafir dia, dia dia dia tak masuk Islam walaupun dia buat baik semua tempat. Tapi mizan di akhirat lah Bahala tak dapat. Di akhirat je dapatlah jawatan, Dia dapat keronima Itu biasa Dia dia kerja dia, dia apa dia berhak dapat hadiah daripada kerja itu mizan dunia. Memang kita kena bagi pada depa. Tapi mizan akhirat lain. Jadi orang yang dia kata zalim tu, mereka timbang mizan dunia dengan mizan akhirat memang salahlah mizat akhirat lain dibakar tak mati mizat di dunia bakar mati mizat di dunia kita makan masuk bilayak mizat akhirat makan tak masuk bilayak dunia yang berlainan jadi tak boleh kita timbang keadilan akhirat dengan keadilan dunia syafaat muqtazah sesat sebab dia syafaat ni tak adil sebab beri pun jahat jadi dia timbang dia timbang kati dacing dunia dengan dacing akhirat salah macam sedekah. Ma naqasa malun min sadaqah, tak akan berkurang duit. Sebab kita zakat. Itu mizan akhirat. Maknanya dia seri pahala tak kurang. Kalau timbang dacing dunia, buralah kita bagi zakat, jadi tu berkurang dah dapat tambah. Setasarang kita mesti betul. Maksudnya dia nanti di akhirat, pahala yang kamu buat tetap akan kurang. Hasil daripada kamu kurangkan duit. Sebab kalau kita tafsir secara literal Bila kita tengok pada Realiti mana, duit tak berkurang Memang kita berzakat, 20% duit kita kurang. Jadi kita faham, Nabi berbicara tentang Mizan akhirat Itu, Mizan akhirat tak sama dengan Mizan, mizan dunia ha, Semua kena timbang dengan, dengan cara yang betul Disebabkan pertimbangan tak betul, dia berkata tak adil Adilan satu benda yang perlu ditimbang Cara yang betul kalau kalau kita andaikan Ini kalau kita buat satu Dia panggil fardul muhal Benda yang mustahil Di segi adat Kita jadikan dia sebagai benda yang Mubah Kalau kita nak bincang benda mustahil Jadikan dia harus Jadi, jadi benda tu Boleh dibahaskan Sebab tu dia panggil fardul muhal Sebab ada benda yang tak boleh kita bahas Itu mustahil Jadi ada beza muhal dengan mustahil Mustahil ni makna tak tak ada fardul Tak ada andaian Kalau muhal Kita boleh buat andaian dia harus Tuhan buat hatta Sampailah untam masuk dalam lubang jauh ha, Nampaklah Dari sini adat Mana boleh untam masuk dalam lubang jauh Kecil sangat Tapi kita jadikan dia benda harus Dia pakai fardul muha Untuk kita fikir ha, Di sini Falsafah akliah sangat tinggi Ada benda yang kita boleh Jadikan benda mustahil itu harus Ada benda mustahil yang tidak boleh diharuskan Lagi So kita kita fa farakkan kita andaikan ana irtifaa' fa la faradna irtifaa' asba' syariah kalau kita katakan bayat <supaya> tak ada dalam syariat maka automatic la mungkin kita atibaru jahalah wal gharar macam kita nak bahas tentang isu jahalah benda kita belum pasti dan juga gharar dalam perniagaan nak bincang buat apa maksud dia penjagaan itu Oror atau jahalah akan dibincangkan setelah kita mentakrirkan wujudnya muamalat. Kalau kita tidak mensyariatkan benda tu buat apa kita bahas porak? Sebab tu orang panggil dia panggil taksil, taksil sebab kita asaskan dulu perkara tu. Baru kita boleh bahas mukammilat-mukammilat muka dah. Ruka, apa syarat, kemudian sunat. So ini dia punya fikrah kita. Wakadzalika irtafaa aslu fisaas. Kita angkat fisaas lambda bukan اعتبار memmasalah nak bincang apa, -apa tentang konsep masalah kalau ada potong tangan kita potong tangan dia balik orang nak wala nah bahasan sebagian mereka kisah nak dibuang kalau kita buang kisah tak eh bahas furu-furu dah jadi kita kena jaga usul usul kita usul dalam siasah usul di dalam ekonomi usul di dalam ibadat apa jangan sebab perkara berkaitan usul dan ibadah berlaku yang bidah ah dan usul ada pun adapun furuk, itu benar yang kita bahas cara lembut bincang kita sekarang ni yang bincang isu bidah semua luak daripada usul furuqlah dan itu kita berado besar ah ha? itu u sangat wui fa inna zalika min asafir qisas ala salaf al-ta'lil sebab mu masalah tu di antara furuq-furuq sifat kepada pada qisas contoh kita bagi katakanlah kita Sila. kita buat kisah tak dengan masalah dia tembak kita gantung sah tak kisah tu sah sebab yang penting mati tapi kalau kita dah gugurkan hukuman kisah nak bahas apa-apa masalah so ada benda di sana kita maafkan tahsinat macam berkahwin yang penting saksi dengan wali ok sekarang dia adil adil tu tahsinat je Jangan sampai Kita duduk pertahankan Adil Sampai tak kahwin langsung mak. Ada benda yang kita kena Let go Kita buat tak tahulah Kalau kita nak kira Macam tu jenuh lah. Ya yeah. uh, kisah Belum juga sarakan ha. Di Malaysia ha. uh, Tapi usaha untuk Mahapuskan Ada Hukuman mati Dan, dia. Dia. dan tu kita kontak Apa yang maksud mereka Sebab tu kita katakan Kisah ni penting sebab dia menghidupkan Tak ada kisah orang jenayah akan bertebaran Selepas tu kena timbang dengan mizan Yang dipandu oleh Dalam bab kita kena guna mizan syariah Bukan medan akal Akal boleh guna tapi takut akal tersasar Kita perhaluskan mana dia Kisah diberikan kepada orang yang cukup syarat Ada pun ta'zir Kalau dimaksudkan itu adalah ta'zir kepada bernilada Itu kita boleh bincang sebab dalam isu dada Dia bukan hudud Dia ta'zir Yang tu kita boleh bincang ha, Yang tu kita tanya kerajaan dia Maksud dia adakah khas pada pendengar dada Ataupun asas kisah tu nak dibuat So kalau asas kisah kita tolak Tapi kalau hanya dalam ta'zir Pendengar dada Kita boleh bincang Pendengar dada kita boleh bincang Sebab dia tidak ada dalam Dia bukan usul Dia forok Bukan kisah tu Tapi kepada pendengar dada nampak itu kita kena bahas perkara betul, betul tanpa ada hawa nafsu kita akan jumpa dia panggil fiq al nauzub fiqh yang seimbang jangan sampai kita nak cegah kemungkaran sampai kita bunuh habis orang yang tak patut kita bunuh nah, jadi mungkin kalau dibahas begitu kita tak ada masalah hmm? tapi asul kisah tak bolehlah kita nampak senarlah bunuh orang batu Umar, Umar radhiyallahu ta'ala anhu dia bunuh habis semua yang bersepakat untuk bunuh seorang. Sebab kalau dia tak bunuh jemaah, dia kata orang akan bunuh secara maramat. Maka bertimbalah pembunuhan. Sebab syarat untuk bunuh mesti seorang. Tiba-tiba 10 -tiba, orang pukul. Disebabkan 10 orang pukul itu tak tahu siapa yang bunuh dia. Umar al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bunuh semua. Asad dan daryah dibatil qatl jamaah sebab kalau tak bunuh semua orang akan jadikan bunuh hama-hamai ni sebagai jalan untuk bunuh orang dan elak daripada pesak oh. betul kata al-otamalah ahlus sala'a ala qadr rajulin laqatal jami'an kalau satu negara Yaman dia bunuh seorang lelaki bunuh semua tak tengok macam mana saya dah hormat pinjam dia panggil jinsil masalih daruri dia, dia bukan qiyas qiyas tak ada ini bab masalih mursalah ta'zir Ha? Al tazib al-qatli wa muhalun dan mustahil sirakal maksudnya taksawar fil aqli ay yafut al-wasfu ma antifa'il mawsuf jika ada zat tak ada tak boleh mesti ada zat dulu mesti ada jauhar dulu bawa ada sifat rajin sifat kepada orang rajin dia bukan orang bagi itu sifat warna biru mesti ada zat dia tu kalau dia tak ada zat biru tak nampak juga baju dekat uh, orang kata apa tempat-tempat yang benda jadi begitu syariah ada benda yang furuq yang bergantung kepada dia yang perlu kita raingkan wa <Sess> kada idza saqata al alai kita boleh contoh kias baik dia kata apa? Bila sembahyang, Gugur daripada orang yang pitang Qomah Awil haid Aslus salah Ok, kawdha kenal tak? Daripada orang yang tak kenal semahyang Nak kenal kawdha tak? Tak kenal kawdha Lam yakun an yabakal alaihi Hakumul kira'ati alaihi Tak perlu kita nak baca Sembahyang pun tak perlu Orang ni orang haid ke? Tak perlu baca Quran Ini masa haid lah nak baca Quran Ni pandangan Imam Syafi'i. Habith taharu hada hadathiyyah aw al khabathiyyah hada khubthiyyah. Itu bersih daripada hadas. Kita kentut. Orang haid kentut nak ambil wudu tak? Tak perlu tu. Dia lebih sah <laughs> asalnya. Ataupun khubthiyyah najis. So orang kata apa masa di tengah tu kita tak bahas isu daqiq ni. Memang ada. Dia, tak perlu kita nak suruh dia buat benda yang seumpama dengan sembahyang. Melainkan berzikir saja. Walau fardha an thamma an thamma hukman huwa thabitun li amrin tartaba zalika al amru thumma ma al hukm maqsudun al amr kana hadha fardha muhal bila kita kalam kita buat satu andaian di sana ada hukum yang sabit disebabkan satu perkara Fartafah Kemudian benar itu terangkat. Kemudian dia kekal. Itu, kekal. itu merupakan satu dipanggil fardu muhal. Kita jadikan muhal itu harus. Tapi taklahku. Takkah belaku? Contohnya Quran. Baca. Jadi pembaca untuk hukum bukan. Baca. Baca ada tak? hukum mana? Sebab so, itu dalam bab ni uh, Pendampak Abu Hanifah lebih akrab kepada solat Bila dia men-sabitkan rejam Dalam syari'ah Sabit dengan sunnah dan yang Tidak sabit dengan Quran Sebab mana dia punya Quran Kalau dia dinasafkan Kenapa hukum dikekalkan eh? Jadi sabit rejam bukan dengan Quran Sabit rejam dengan sunnah nah, Itu dibahas oleh Imam Tuhawi dalam kitanya Musyikil al-Qur'an Nampak tak? Ini bukan bumbang Pusyataan Rejam Tapi Rejam ni Sabit dengan apa? Sabit dengan Quran ke? Sabit dengan Sunnah Quran mana dia? Quran tak ada Ada Sebagai ulama kata Dia sabit Quran Tapi bacaan dia dimansuhkan Hukum kekal Ini yang musyikil al-Qur'an kalau dah mausuf hilang mestilah hukum hilang kali tapi kita ada takwil lah maksudnya itu yang disebutkan adalah tilawah Quran itu bukan ya, Quran yang kita baca tu itu adalah sunnah nabawiyah dia masuk di sikit kan Quran ada dua Quran matlu, Quran warah matlu Quran yang yang kita baca tu dengan Quran sunnah Rasulullah dinamakan Quran juga ok ini antara isyikaliah yang berlaku sebab tu kita bila kita belajar kita ada isyikaliah yang cukup banyak kadang fiqh mesti disusun mengikut kawain fiqh kawain ni kawain yang tersusun supaya kita ada fiqh mauzun tu yang kita belajar ni nak membina fiqh yang seimbang awil takbir awil jama'ah walau waminhuna li'adli dharika yu'rafu Ana, misalnya, anas salat. Jika terfaga, terfaga. Ma huwa tabiun lah, wakmukabilun. Keras bayang tak sah? Yang lain semua tidak mukabilnya juga. Jadi kita kena semayang pada awal al Bacaan. Al Min al kiraati, wajahan. Takbir dan doa. Oleh karena, min al safi. Min al safi salat. بالفاردي. Karena dia merupakan sifat-sifat semayang cara farudh. فَلَا يَصِحَا أَنْ يُقَالَ tak asah jadi sudut syara'an dan aqlan أَنْ يُقَالَ إِنَّ أَصْلَ أَصْلَهُ وَالْمُرْتَفَعُ yang terangkat salah itu وَأَصْفُهَا بِخِلَا فِي تَلِي tapi sifat-sifatnya dah, tak tak tak patah maksudnya yang terangkat tapi dia punya sifat rokok-opo bacaan tak terpatah tak, tak boleh fikir macam mana-macam bila dah sembahyang terangkat maka semua tak Ya maksudnya wanita yang uzur uh, tu tidak ya. tu dah kan jin uzur Tak dulu sembahyang pun tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak boleh Wakadalaikah nak kau? Macam tu tu konsep yang sama kita katakan. Idakkan asal salat manhi yang anha ma'Anhu qasda, atau syam anha qasda. Kedalik, kenahhi an salat fi al-tarafinha. Iaitu subuh dan lepas subuh dan lepas sah. Minhaythu nuhiya an asal salat alati lah haeat ijtima'iatun fil fukar. Kita dah tak risma ya lepas subuh takkan nak pergi sembian jemaah pula subuh pun tak sembian sunat pun tak boleh macam kita nak membicarakan tentang sembian jemaah sembi pada waktu tahrim sebab tu orang nak kadang-kadang sembian hajat lepas sak tak betul sebab waktu tu terlarang ada orang silap dia biasa, buat sembian hajat dia kena mengasak je baru mengasak sebab sembian sunat tak boleh laksanakan selepas sempurna tu. Betul kan? <tuh> ini yang orang kata apa? eh uh, cara pemikiran Syekh kita Al-Imam Syatibi rahimahullah. Wan nahyi an as-siyam. Fil aih. <tuh> Nak puasa hari-hari tak boleh. Kalau puasa tidak sah, dah berdosa pula tu. Jadi semua oh, yang yang bersifat furuq dia pun semua tangkat boleh tak orang haid sahur sahur pun dia dia posa pun tak wajib nak makan boleh tapi tak dia nak makan sahur pun dia sebab dia tak orang dia mukhata bin dia bukanlah tapi dia bukan di khitab, sebab pasal tu dia ada mana tak ada halangan Dan sebab tu saintifik saintifik. syariah ni dia dia macam saint dia mauzun dia bersistematik Walaupun kita tak nampak sebab dia maknawi Dia tak nampak waya wayawal, kita boleh susun Ini dia, ini suit dia apa, kita boleh tahu Tapi syariah ni semua adalah daripada akal kita. Tapi kalau orang ada mula zamah dengan ilmu Usufik dan makasid Dia akan jumpa Fikun mauzun, yang sehebat Misalnya orang bincang tentang cukai GST, SST Kita tak tolak dua-dua Kita kena timbang Sebab syariah ni, dia bukan main untuk Hapus Semua benda jahiliah Dia harta pergi belok pulak Kita ada sifat, Kita ada konsep convert Kalau disco tu kita rampas Kita buat library Tapi bakar Apa sebagai riwayat kata Tempat-tempat masyarakat dibakar Tapi sayang lah Benda tu bernilai Kayu, pos, melok Takkan kita tak ada convert Maka kita lahirkan hukum tahwil Daripada bank konversial jadi bank islam dengan syarat dan rukun dia. sebab syariah ni dia bukan datang nak menghapuskan, dia datang dia berbentuk sebab syariah ni fitrah syariah tu fitrah nanti kita akan jumpa dia makasit fitrah ha? syariah, dia ada makasit sebab tu kita tolak LGBT kerana dia bercanda dengan fitrah fitrah ni masuk suka berlawanan, dia tak ada suka sama sendiri positif negatif Proton elektron Dalam dunia, dunia fizik Tak ada yang LGBT Ada LGBT dalam Menjadi Kalau dia, dia ada Dia tak berlaku Kesan Kita tengok kabar terbang Macam apa kabar terbang Bila uh, Kena pada kilat Dia tak ada apa pun Gak lah. Sebab apa Dia kilat proton ke elektron. Negatif dia positif. Kilat-kilat. Negatiflah. <gulakan> apa dia? Negatif. Kilat ke kilat? Siapa tahu. Lupa kita mesin. <gulakan> Kenapa terbang dia positif tak? Negatif tak dia betul? Tu bila kena sambak, dia tak terpakak. Tapi bila terbah tu rasa dia apa masalah badan dia? Dia berubah jadi Apa ada positive atau negative Bila kilat panah Kilat, badan kita ni mana negative ke positive? Sebab tu kadang Kena kilat Tak Tak terbakar Malam badan kita ni turun Tapi kalau badan kita ada apa-apa Itu -apa, yang ni. Sistem begitu manadi dia mesti nak baru dia ada ke sana jadi lelaki cakap laki nak tak nak molor juga perempuan dengan perempuan jana nak molor sebab perempuan tak ada sperma laki teroka tak molor ah ini ni syariah ni macam tu syariah sama dengan alam tabii ada tak boleh tuhan yang menciptakan tuhan tulah yang menurunkan wahai bukan beralih itu tu hanya macam buat tu Kaedah dia fa min mukammilatiha mundarijun tahta asl Semua benda yang bersifat daripada mukammil semua terlarang daripada asl nahy Kalau sembahyang terlarang wuduk pun terlarang Tayamum pun tak boleh Tayamum ustaz Jadi ya Eh, konsep syariah Dan kita apply dalam semua kehidupan kita Daripada Aslun dia, dia akan pecah-pecah Dia panggil syajarah ha? Semua benda ada sejarah Dia ada pokok dan rantingnya Kalau kita faham ilmu tumbuh tumbuhan Bagus untuk faham syariah Sebab tumbuhan tu dia ada Usul Dia ada akak dia Dia ada cabang dia Dan cabang semua berfungsi Ranting yang berlainan Setiap tu buah-buahan pula rasa Keluar ada yang masam Ada yang manis Tak ada. Eh, buah rakyat Tapi dia perasaan lain Rakyat siam lain Rakyat king, usang king lain Rakyat kampung lain Sedangkan semua pun nama rakyat Di situ dah kita boleh belajar Itulah syariah Fiqh dia ada Kelainan muruna, Anjal Kalau fiqh ini satu Maka Dia bercanggah dengan tabiat Fiqh dia mesti muruna. Dia mesti ada keajalan tapi perjalanan yang mengikut kepada bau tetap bau dia darian dia tak boleh langsung. Jadi fiqh ini adalah bauan-bauan syariah. Bila orang yang belajar fiqh, dia dapat bau ini bukan fiqh ni. Ha, nak bau. Betul ni pengikut malam ya'rif ikhtilafal fuqaha lam yashum ma rihatal fiqh. Fiqh ni dia ada bau. Siapa yang tidak belajar fiqh mazhab ikhtilah mazahid yang ada dia tak dapat cuman bau fiqh siapa yang belajar dia tahu yang dia cakap dia tak ada fiqh ni ni luak ni hawa nafsu sebab fiqh dia ada bau dia siapa yang tahu bau dia orang fiqh orang yang mendalami ilmu syariah dia tahu siapa yang bercakap di atas dasar ilmu fiqh kerana fiqh ada ruihah siapa yang cakap kelentong goreng sana goreng sini tak ada ruihah tal fiqh semua benda ada rakyat Setiap ilmu dia ada bau dia Umar Haji Qurumi, dia ada rakyat Umar Haji Sain dia ada rakyat Mengaji Bahasa ada rakyat so, Syariah kita dapat bau dia Bila kita mendalami fik dengan mukhtaliful matahari Lepas tu kita ada macam Bidayatul Mujtahid Mughni Ibn Kudamah Tapi malang kita tak dapat Benda tu untuk kita inilah, Baca masa tu baca ajak seorang belilah nak buat macam nilah nasrul min haythu ta'lilat ladaba nuhiya an as-salah dah dah di anna an ibadah makhsusa min haythu yakadhalik wa la takunu illa bi majmu' wa aqwaliha fa darajat al-mukammilat tahta an-nahy bi darajat al-kull dia kata penerangan dia apabila dilarang sembahyang yang mempunyai syarat ijtima'iah untuk kita buat fil wuqoo'. Sebab apa tidak apa dia, dia orang kata apa, tak tak dituntut kerana larangan ke atas ibadat yang mahsusa. Ia adalah kadzalik. Dia juga melarang kepada semua benda yang ausaf yang ada benda. Daripada rokok benda rokok saja tak. Apa. Boleh kita sujud saja. Sebab itu Semayang jenazah tak dikatakan semayang sebab dia tak cukup sifat seperti semayang dia adalah doa sebab tapi bila ulama' tengok suci syukur semayang ke suci syukur orang tak kata semayang tapi bila jadi macam tu dia mesti ada aslun so kena ikut juga semayang tu yang eh, disiakkan wuduk tu so sebenarnya jenazah dia bukan semayang tapi dia mesti ambil hukum semayang tapi semayang ada, tak rokom tak nak suju tak nak tapi mimpah tapi tak jauh nak makan semayang tapi aslunia semayang tak dulu nak kata semayang penuh sebab so, semua semayang sunat ada persis semayang fardu dan semayang dinazah ada fardu kifayah tapi dia tak semayang hehehe kalau kita zuhur buat 2 empat. Kalau macam bila dah waktu subuh kita buat 2. Kita sebenarnya sudah aya. Persis macam aya. Apa? Bila kita mengaji falsafah syariat kita kena nampak lebih jelas. Tak ada apa penjaga apa-apa tapi kita lebih mendalami isu tu yang lebih tamak ni. Yatba inal qulu maksud Nabi Ibrahim katalah, Kalau alam tutmin Kuala so, balah walakin lihat macin nak kau. Kau syariah ni dia bukan membentuk ahkam tapi dia memberikan kita tamak ini. Tamak ini, ahkam ini dibentuk dengan istighad, mazadir, Quran, Sunnah, ijma, kias. makasih kasih ini membantu memper, mempercantik, ya, ubah ubah sikit Tapi dia bukan menginsya akhbar tapi kita tengok sekali aliran bila datang masalah semua people makasih tu tak apa dah kita jumpa daripada semua madahib yang ada daripada syafi'i berhujah akan berhujah yang Quran tu sunnah tu ijmaq qiyas tengok pada dalil akli maulah <coughs> lain sekali melihat kepada makasih bukan makasih tak depan tapi makasih tu penting bukan kata tak penting tapi dia macam sejeri sejeri penting lah tapi bukan tak depan tak depan tak ada tapi orang sakit demam pun sendiri dia ada dia ada mizan dia dia ada nilai dia tapi bukan duduk di depan dia kena makan ubat dulu dia kena macam-macam lah buat proses rawatan bau lah kalau tak ada ruang bau kita apa dia buat sendiri begitu dia nasharai semua semua ada nilai dia semua ada nilai tapi permasalahan Siapa yang duduk depan tu siapa yang duduk belakang? Adakah perempuan bila duduk belakang nilainya dia rendah? Tak tentu. Tapi itu kedudukan ni Bukan kita bahas tentang fadilah, kita bahas tentang kedudukan hukum taklif. Sebab taklif ini tak semestinya kita ni buat dapat pahala. kamu pakai tudung, kamu mau dapat pahala ke? Kau kira dapat dosa. Tak ada ya. Jadi apa faedah kamu pakai tudung? Yang pertama sia nak menjaga marwah kemudian kamu tak dibelih sebagai penderaka jadi ibadat kamu lulus jenis zahir dan Allah Taala saja yang boleh bagi pahala kita mana ada yang bagi pahala, pahala kita siapa yang boleh bagi pahala kita boleh bilang pahala tak boleh tapi yang batin tu kamu yang tuhan astrul bergerak ke tidur pakai pondok tapi bila kita nak kata saya dapat pahala oh tak tahu sebab so, pahala adalah Amrun Zaid dia adalah tambahan dari ibadat ibadah cuma bila kita berundang siapa tak pakai tudung kena denda itu lah pahala mungkin yang tak pakai tudung dapat pahala dia tolong orang tapi dia tak dapat dosa bukan jenis dia paduk kata tu buka tudung tak apa yang penting hati baik hati baik satu perkara tak apa kami istilah hati dia baik tapi dosa tu dapat kalau tu benda ni kena, kena orang kata apa analise satu persatu macam kita sekarang ni orang manusia ni ada yang baik ni kurang ni dia semayang apa semua dia malah kerja teman-teman semua dia main judi. ada yang ni dia orang kata apa main judi tapi dia baik tolong orang pula jadi yang tolong kita anggap ya tapi dia main judi tu kita marah dia tak boleh anggap manusia ni perfect oh kamu ni bila menjudi semua afa'an kamu kita buat Allah Taala dia buat timbangan fa bayya'a al-mizqatu tu tu khala yara Masing-masing ada timbangan jahat pun ada timbangan. So, kalau waktu dia minjudi dia semayang, dia kita ada ada biji, kalau kita tak main judi hanya main Tahu betul. Ya. Sebab so, jadi kewajipan itu adalah diharapkan. Tak bertemu. Kita secara ni sama ada segi politik, kehidupan kalau ada satu kesalahan kita blame semua kebaikan dia. Yang baik kita kata baik. Rasulullah itirah gitu. so kata apa kalau hatim itu di Islam lakukan syafaat dengan dia sebab dia punya dia kebaikan dia dia sangat kalau tamu tak ada makanan dia pergi sebelah apa kuda dia tak ada dalam kereta jadi kapal asli buat toh Nabi ingat kebaikan dia suka jamu tamu. tak ada Islam kita kena lawan itu. Tapi tak boleh kita biar dia orang Islam semua orang kejahatan ni kita tak hargai tak tak juga. Pesan kita ni dia dia, dia package pakej. Ha, ah dia dia pakej. Rasulullah dia dia dia boleh ambil orang munafik menjadi rakyat dia walaupun dia tu ni pengkhianat ni. Tapi jadi muwathadah. Walekau orang tengok ayat Quran ni kuat. ini yang dikatakan mindah usul furuk Kita cek tu ke semuanya di bawah nahi bin dirajil kulli kita masukkan semua furuk di bawah kata kulli itu umum wa yuqalu inna li hadhihi al asya'i haqa'iq fi benda ni dia hakikat dia bukan hakikat dia bergantung kepada apa mausuf yang kata-kata dia buat ni tak langsung dilarang dilarang, ada benda muka milat, tarah dia haram macam menipu uh, apa dia uh, penakut sangat sampai tak boleh siapakan kebenaran jadi, benda tu muka milat tapi tarah dia haram mengumpat muka milat Okay. tapi tarah dia haram dia sebut tahsinat tahsinat dia bukan tahsinat tu masuk sunat tahsinat ada ranking dia dia haram tapi gendah sikit dia wajib tapi ranking gendah sikit sebab wajib terikat yang baruri wajib terikat dengan haji wajib terikat dengan tahsin sembahyang kewajipan dia baruri maka itu dong orang kewajipan tahsin sebab apa kalau kita ada problem kita boleh buka tudung. misalnya apa rawatan sebabkan rawatan orang tu boleh buka tudung. berbekal dihalang masuk dalam sebuah negara lemah nak beranak tak boleh sebab apa Tudung merat buka tudung. yang paling utama itu aurat ke sama kain nyawa. nyawa. Musti lah jaga nyawa lebih penting. Sebab aurat dia punya kedudukan ringkinya taksi Nyawa doruri isu vaksin. Dah boleh vaksin semua. Atas nama Keserabutan di dalam menentukan Vaksin ini Dari sudut kepentingan yang dalam rawatan Dan rawatan ni dia adalah Maqam ni adalah hajat Plus darurian Dan hajatul ummah Ke daruratil farti Hajat umat yang begitu penting Mereka tak mati tapi Kalau tak buat susah negara Seperti mana darurat individu Macam dia makan babi So maqam ummah untuk buat sesuatu tak perlu kepada darurah, perlu kepada hajat dia. so vaksin memang tidak ada darurah, tapi dia haji sebab kita yang vaksin tahun 2011 cacar zero di Malaysia mam zero di Malaysia tapi disebabkan pendatang luar main main balik cacar dan sebagainya yang menghantar vaksin duduk di sini lagi ha, kita makan terus. tak apa makan tapi kena api suntik dengan. Karena dia telah menjadi hajatul daulah wal mustabaq bagi ummah maka dimaafkan haram yang lirai di. Kata kalau vaksin tu ada babi pun diharuskan. Sekiranya diperlukan babi tersebut. Karena babi bila bertemu nyawa dengan najis, utamakan nyawa tu Ya. ya, itu hak elsa alasannya sebab dia nak menjaga muatanah dia daripada dia pergi di penjara baik dia buka tuduh sebab dosa dia ringan berbanding kita buat benda-benda yang lain ataupun masalah duduk di situ maksudnya mungkarah dia kecil berbanding dengan masalah <tuh> lepas tu kita seharusnya ada masalah seharusnya pajak anak sesiakan rasuah anak sesiakan semua daripada semua rasuah ni dia mesti ada yang paling tinggi yang rasuah bahaya jangan kita ada pulun rasuah polis 300 ringgit tu buat masalah je cari yang asas tu sebab benda tu mengibat. kalau saya cari rasuah 200 ringgit ni terlampau ramai buat panai tu cari yang asas tu memang tak pernah kata halah hala, tapi biar kita nak mu'al aje perlu kepada tertip dia semayang tak puasa tak haji tak zakat tak kita nak suara buat polo Soal ni bidul So posa duduk ke dekat duduk ke aji duduk ke sembahyang Dia tak mau pakai tudung. Dia tak dia tak mau sembahyang. Kita tak suruh pakai tudung kan sembahyang tu. Solat tu. Begitu ke khazanah sokong. Datuk bitta yang satu ketika dia tidak mencegah satu kumpulan la tu minara. Sebab kalau kata minara dia akan bunuh orang. Yakit masyarakat masalah ke. Dia di minara babu. Hmm tapi adakah kita redha yang ni mampu ni? ada kalau kita nak menjaga keamanan kalau kita buat warah nak pulih tu lambat kadang-kadang masa masalah setahun dia baru nak berdamai tapi kalau kita orang kata apa dalam uh, isu ini kalau kita bersabar macam suhudabiah nampak kalah Nabi ditarik balik minta tahal semua nama Rasulullah pun dibuat sebab Nabi ikut sebab maslahah dia lebih besar yang, yang Nabi akan dapat itu membuka Mekah kita mesti toju lagi rumah kita ada benda yang kita kena beralah sebab kita nak dapat yang besar lagi. semua kita orang beralah tak ada boleh saya jadi peristiwa hudai apa dah Huda satu peristiwa yang banyak pengajaran inna fatahna laka fatham mubiin tapi Nabi patah balik kalau betul-betul menang, kita pilih muka buka. Nabi buka terlebih. Ini ya, yang kita kena baca dalam semua saksikan hidupan kita. Ranking yang kita nak buat ni apa kita dapat? Ini ha, dalam berdasarkan fikrah, semua fikrah mak Ya. baik itu yang amal apabila nak menjaga iman sampai dia ni pun macam tu macam soalalah dia syirik macam mana ni yang tu dia izinkan bukan akidah tu kan dia... akidah itu terbatal lafazan tidak terbatal surah hati dia mutmainna bil iman wa qalbuhu mutmainnun bil sebab iman ada dua akidah dengan zahir terbatal zahir tapi tidak terbatal apa maka dia haruskan dia tak macam berzina berzina bila dipaksa berzina dia tidak ada surah dengan lawzan dia ada macam orang tak saya berzina sebab orang paksa sebab akidah lain dia boleh pertahankan dalaman dia walaupun luak dia ucap tapi kalau zina nanti dia sama sama ada dirogol, rogon tak dirogol nanti sama tetap berlaku persetubuhan tak ada nak elak dia, eh saya terpaksa ya lain dia buat akidah mulut dia kufur hati dia beriman dia panggil jihad mufakkah jihad yang terpisah kita tak sama ringkis so ini yang perlu kita kaji sahaja macam-macam lah kita pun tak mahu ulas politik sebab kalau ulas lagi teruk baik dia tak boleh tapi dia tengok macam-macam tafsiran hukum syariah yang baru macam-macam kita macam-macam aduh sedangkan syariah bukan macam tu syariah datang dalam bentuk tak boleh la nin jelau sikit wala yuqalu apa fala yalzamu an takuna anha mutlaqah dia tidak mewajibkan Pengharapan tersebut secara mutlak sampai bibil tak dia buat apabila belum anha ala kalau benda tu tak dilarang secara umum secara mutlak absolute lam yamzam irtifaa'aha bi irtifaa'i tidaklah mewajibkan terangkat usul dengan terangkatnya furuk sebab bila furuk terangkat adakah wajib usul terangkat kalau sifat alim terangkat, Muhammad tu hilang, tak hilang kalau buah dicuri akak, tak hilang yang curi akak, sudah lah so, kita dalam kita punya struktur syariah iaitu, ada benda yang kita terlepas koror, negaraan kahwin dengan wanita yang bukan pilihan dan sempurna dengan dia tapi aslul tu tak. nafkah misalnya orang berkahwin apakah usul dan furok dia usul, nafkah sepat tinggal sewa tempat tinggal dengan beli <laughs> so tentu beli itu lebih bagus tapi adakah bila dia sewa rumah tak beli menjadikan dia tidak melaksanakan tanggungjawab nafkah tidak sebab yang penting maskan tu wujud beli tu tahsinat dia bukan milan dan Singapura faham ni. dia dia buat macam mana satu rumah yang kalau orang bujang dia tak pergi beli bilik yang banyak satu dua bilik kalau baru berkahwin dua bilik ada-ada ramai yang boleh beli rumah tu Beli yang besar sikit. Dia tak boleh macam Orang tu tak dia tak kahwin Dia pergi beli bungalow Tak boleh <tuh> Itu di Singapura Jadi rumah yang besar untuk orang Ada keluarga besar Kalau kecil Beli rumah kecil Jalan yang tu eh? sebab mereka boleh faham kita sekarang yang beli rumah kecil besar sama orang tu juga, dia orang kaya jadi orang kita beli apa? tak beli apa tapi orang kaya dia ada yang kecil, tanah kecil pun dia ada, tanah besar pun ada. rumah besar pun dia ada rumah kecil pun ada semua dia miliki kita ni tak ada apa, -apa. tengok sajalah, orang buat pameran طيب ذي قنسه ديال kalau lah terangkat furuq tak wajib terangkat فلا يلزم من اختلال الاصل اختلال الفرع كما اصيلت Tidaklah wajib daripada apabila asas itu tergugat terbatal juga furuq seperti mana kita telah taksilkan mungkin begitu wa aidan fa inal wasa'il laha maqasidiha hadihi sabab wasilah mengambil hukum maqasid hukum wasilah mengambil hukum maqasid kat taharah ma'a solah wa kat tathbutu al wasa'il syar'an mantifa'il musa fil hajj ala ra'si man la sya'ra orang yang botak nak kena cukur palah tak nah cukur macam mana apa tak So, dia buat macam mana? Imrarul Musa Dia letak pisau Hanya letak atas kepala Sebagai isyarat Bagus jugalah Mana dia? Lakin Mentir ke? Cepat pun ti mana? apa itu macam dalam wa'idda fa inna al dalam perbicaraan wasilah ahkam ni banyak sembah yang ada taharah tu kesemuanya sabit dengan maqasid pun tak ada oh dah kata, -kata. je dalil Musa pasal apa tak ada ambil tak ada walaupun aku tak ada disunatkan juga buat Ah tapi kena ada dalil. Kena ada dalil yang menyokong. Kata dalil tak ada. Disunatkan kita letak ke, apa tepi sa atas kepala. Maka tak perlu buat. Ha? Walaupun tidak ada amun kita gerakkan macam kita cukup rambut. Sunnah saja. Tapi usul terbatal tak? Cukur kepala terbatal tak? tak Karena itu ni sebab furuq kepada usul wa qad tathbutu alwasailu syar'an wa anti fa'il maqasid jaril musa 'ala al-laf fil hajj 'ala ra'si man la sya'ra lahu qad ta'alau tidak ada rambut fal asya'u idza kana laha haqa'iqu fi afusiha fala yalzamu seperti mana jaril musa kita buat tarik atas kepala dalam hajj bagi mereka yang tidak ada rambut jadi semua benda yang ada haqa'iq fi anfusiha Dia ada dia punya sifat tertentu Dia ni dia, dia sendiri Maka tidak wajib daripada dia Dia letakkan untuk Mukammilatan Tak boleh Sebab apa? Mukammilah akan terangkat dengan terangkatnya usul Bila tak sah semayang Rokok kita pun tak sah Bila tak sah puasa sahur kita pun Tak ada apa Ini yang kita, kalau kita rajin, kita structure -kan semua fiqah dalam bentuk kira itu. Kita baca ahkai musalah. Arba'at al-ta'ashar. Rukunan. Bahas. Apakah structure niat ni? Takbir. Satu-satu. Susun. Yang ni daruri, yang ni tahsini, yang ni tabak ni, dan kududukan dah. Ini kita dah ada, orang kata apa, rekod. Ada liste. List je. Ya, tapi kita tak buat latihan-lata tapi sebenarnya, siapa rajin bawa keluar baca buat sembayang tengok daripada 13 ni yang yang, yang, pa, yang mana paling rukun sekali tengok yang ni tengok yang tu semua tindakan kita boleh buat puasa kita yang mana rukun ah inhaler, ha, inhaler dia tidak menjadi satu benda yang kau boleh dibahaskan lagi tapi kalau makan buah <tapi, Tapi kalau dia inila dia derma darah, yang sebenar kita boleh bahas dalam bentuk ijtihad. Tapi Ustaz saya nak makan. Mahu telung. Tak boleh itu usul mufattirat. Asas-asas yang membatalkan puasa. Kita tak boleh kompromi. Ya Allah kita boleh kompromi. Ustaz saya tadi ni Ustaz niat selepas uh, subuh. Ah, Sab so, Hanafi bagi contoh sebab dia benar yang kita boleh ruli. Baik. Tanya apa puasa mengumpat orang. Jadi tak tak ada, tak batal eh? apa saja puasa tersebut. Um, uh, kalau ha. dia tinggal yang puasa. Ah. Mungkin Harap kalau mudarat haram. Tapi ada ketika dia dia mampu puasa. So nak dia segi fikiran, hmm. tu dia perlu baik dia puasa tu tak kata tak ada fi dia puasa tak ada fi awal nah tidak tidak berkumpul di antara rusah dengan azimah santak wa in injara ma'a dhalika an takuna al wasila an takuna wasilatan ila maqsul akhar fala imtina'a fi dhalik wa ala hadha yuhamal imrar al musa ala sya'rin ala so kita katakan di sini apabila wasilah itu masih berfungsi tapi usul dah tak ada dan ada dalil maka kita boleh buat seperti mana orang botak kepala sepatutnya tak bahas dah orang putus tangan bila dia putus tangan nak tak basuh kat mana tangan ni kita basuh dekat yang tangan ter, terputus tu dia panggil mafas sendi-sendi kat tengah begitu seterusnya ha, dalam alam syariah ok berapa dah sepuluh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 diri dia semata-mata kita kita nak bincang bukan pasal itu kita nak bincang tentang mukammilat saja Wa inna makalam fi itibariha min haythu iajza'i Kita akan bincang mekanisma macam mana melengkapkan sebayang rokok, sujud duduk macam mana tahiyat macam mana itu cara kita Wa bidzalikal wajhi sarat bilwadaihi ka sifat ma'al mawsuf Maka dengan keadaan ini maksud dia uh, wajh ni sifat keadaan maka jadilah seperti mana sifat dengan mausuf tak ada masalah wa minal muhal baqa'us sifah dia itu benar mustahil sifat ada ma'antifail mausuf mausuf tak mausuf tak ada roh dah tak ada orang tu hidup tak boleh roh tu asas sebab tu hakikat mati bukan yang terputus kepala hakikat mati roh tidak ada cuma macam mana kita nak taruh tak ada kena ambil pengesah daripada duduk. Ha itu cara dia. Illa ayadulla dalilu alhaq biqa'iha. Melainkan ada dalil yang menyokong dia boleh dok. Um. Menyokong dia dia kekal. Tapi ikut kaedah tak kekal. Tapi ada dalil kata tak apa lah buatlah. Ah ha, buatlah. Misalnya ziarah tapi ada benda tak boleh buat. Dulu kita sembah menghadap Palestin. Bila dibatalkan boleh kita menghadap lagi? <tuh tuh>. Jadi mizan tak sama dia ada mizan dia katakanlah kita teringin nak saya menghadap batu makhlis boleh tak ziarah <guluh> ziarah boleh tapi nak menghadap <guluh> macam kita rasa aku nak buat bacaan kat bawah nah, itu dia punya susunan dia wa minal muhal baqa'us sifat ma'antifa'il mawsuf yang mana, -mana mustahil tekal sifat dan mawsuf hilang idlil wasfu ma'nan layakum binafsi sebab sifat ini dia adalah satu makna, makna ni satu nilai reason yang tertentu yang ada pada hukum so kita tengok di sini dia merupakan kasifah dan muhal baka usifah ma'anti sifat mawsuh ma Jadi wasfu maknan la yakum binafsa aqlan Karena sifat itu adalah Allah yang tidak ada fizikal susah kita nak tentukan wa qadharika makana fi aktibar mitli fa'idha fa kana Kedzalika lam yasih alqaulu bi baqai almukammil ma antifa almukammal. Wa huwa almatlub wa kedzalika somu Kita puasa kita ngam 4 dah. Patut dak puasa kita? Bagi dah as. Tapi dosa dah batal. Betul benda ni boleh memerlukan pandangan-pandangan fuqaha yang zaman dulu yang kata benda tu membatalkan solat. Kita beri perbetul balik pasal apa dia buat macam tu mungkin ada fatwa dia tapi dengan fiqh yang kita belajar ni makasih dan seumpama dengan ni kita mampu detect semua pun ah. misalnya kita nak bahas tentang apa uh, khatan wanita macam mana Segala negara haram kan kita membolehkan sihan ni buka balik macam mana kita nak nak, nak nak nak orang kata review balik mazhab je lah semua sunat macam kita nak bahas isu tu isu khatai wanita tanpa melihat kepada mazhab tu lah nak latih otak lah ni khatai wanita tu kategori ni dia apa woriat ke hajiat ke tak sinat ke mereka mau berubah lah. sebab ada juga orang perempuan yang tidak khata' nah kemudian kenapa apa? orang yang buat maksiat ke atau benda maksiat orang laki jarang maksiat khata' termasuk orang bukan Islam tapi orang perempuan ada yang tidak khata' zaman moden ni terlupa mau hmm. ada basangkan moden tak manfaat apa khata' baik dunia baik akhirat jadi macam mana kita nak susah benda ni? kata wanita sama ada kita mengharamkan dia ataupun mengharuskan dia susunan dalil mesti tepat supaya kita sampai kepada fiqhul mauzun fiqhah yang seimbang yang melahirkan fiqhah yang adil ada fiqhah tidak seimbang bila silap, silap tempat dan silap waktu misalnya kita sembahyang tinggal 5 minit kita azan tak boleh sebab sembahyang itu tinggal waktu darur kenapa nak pergi azan pula tobat iqamah pula hmm. sedangkan sembahyang dalam waktu tu tu afsud sembahyang luar waktu tu dia far'u bila kita gagal dapatkan sembahyang waktu kita qada balik tapi sekarang kita mampu untuk buat kan? kenapa kita tak jadi qada pula ha ini yang kita perlu fikirkan jadi okey eh bahasa-bahasa dia kata tak okey bahasa okey eh Siapa yang baca boleh faham. Secara santai. Tu panjang dia punya ni orang bayat. Tengok ilmu Imam Syatibi subhanallah. Tak termampu kita. Wa amma masalatu wasail fa abrad Masalah wasail abrad akhar. Walakin id faratna kaunal wasilati liqal wasfil maqsud bi kauni mawdu'an li ala yakunu wal hal hadi an tabqa al wasilah ma anti ba al maqsad dan kita sepakat dah bahawa wasilah ni seperti sifat kalau dia punya mausuf dia asas dia hilang sifat pun hilang sekali sifat dia hilang sekali illa ayadulla dalilu al haqqi baqa'iha melainkan dalil yang menunjukkan kekal hukum wasilah tersebut fatakuru idzalika maqsudatan li nafsihi وأن جاروب ذلك أن تكون وسيله الى مقصد اخر فلا امتناع امتناعا ذا في ذلك في هذا وعلى هذا يحمل امرار موسى على شعر مله شعر له بنفسه juga so ini di contoh-contoh tapi kita kena kembangkan contoh apakah contoh moden usul tak ada furuk kan Nah hukum untuk segi usul tak lah Tapi furuk dia berjalan Dalam haji mudah maksud dia Sunat Tapi tak boleh nak cukup balap Dia pula watak lah Jadi kita nak bicar isu ni Tak nak bicar lah Allahuakbar Macam mana kita nak bicar Mana dia? وبهذه القاعده يصح القول بامرار موسى على من ولده مقتونا بناء على ثم ما يدل على كون امرار مقصودا لنفسه والا لم يصح فالقاعده صيحته وماطله به لا نقضي في عليها والله اعلم بغيبه واحسن. Dia kata apa? Kaedah kaedah ini kan kita setuju. Kita setuju maka sahlah yang menyatakan orang yang botak cukup lalukan pisau saja di atas kepalanya ataupun sekarang ini dikaitkan kepada orang yang dilahirkan sudah dikhatankan. Nak kena khitan lagi tak? Joi lah. Kita tengok dah khitan dah. Nak kena lagi tak? Ataupun dia mati lemah, nak kena mandi lagi tak? Sebab biasa je lemah tu, air masuk semua dah maksud tahsin maksud tak ada lah. cuma tak ada niat dia mati boleh tak mandi sekali lagi dan kafir lagi tak nampak ini dia antara persoalan-persoalan lah. ini falsafah tinggi, lah, falsafah tinggi tapi sonok mencabar otak kita kita tengok masalah dia apa masalah dia binaan ala thamma ma yadullu ala kawin ibrar maqsudan li nafsi wa illa lam la sahah fal sahihah tun ta'ta ada mubattal wala naqda fiha 'alayha ta'ada siapa yang bercanggah batalkan benda akhri benda akhri bayanu al thalith anna al daruriyyah ma'a ghairihi kal mawsud ma'a al sifah entik mudah faham wa min ma'lum anna al la yartafi'u bi irtifai'i ba'di awsafi jazih hukm ma'lum benda yang disifatkan seperti manusia zat dia tu tidak membatalkan hidayat ni jadi kaedah sahihah la ada qada' عليها sebab imrarul musa ni bukan pasal kepala pasal dia tu kena buat mana disunat bukan di atas kepala tapi mesti disunatkan zat pisau tu sebenarnya tu itu tak ada kepala pun tak kena juga sebab masa kita nak buat tak apa dah hafaz tu cukur kepala masa umrah fitah cabut yang tangan kita gitu penting Kalau cabut tangan kita baik ya, dah Tidak Tak tak tak kalau kita cerita lah masa kita nak cukur kepala tu kita tak cukur kita cabut Hukum cabut tu sama dengan ber, ber, bercukur kata pun dia jadi macam kita ni buat menayang terlarang dalam ihram ya, Sebab sebelum kita bercukup okey nak kita bercukup bila kita selesai sa'i kita masih ada ikhraf ke lo ikhraf ha? <tuh> <tuh> bila tu datang tak apa cabutlah, lah ambut masa dia ikhraf tu dia cabut ambut nak kira apa ni? ha Itu mak sebab apa Lalu, bila kita dah ambut Musa tu otomatik potong rambut gitulah. Bila kita dah lalu dah. Tiba-tiba rambut tak ada. Tetap kena lalu sebab dia tu dituntut uh, menggerakkan ke, apa ada pisau atas kepala tu dituntut. Cuma dia ada mizan. Yang ni mizan sunat, yang ni mizan wajib. Dan ni dia dituntut, dulu dia dituntut. Cuma beza dia, yang ni mizannya wajib, yang ni mizannya sunat. Dah itu ah macam mana ada siapa tanya 10 suku berhenti tak kita baca sila sila sila fagadarika fi mas'alitina li'annahu yudahihi kena benda sama al-masuf sama dengan kan? al-sifat sama dengan masuf tak angkat masuf tak angkat sifat wallahu ta'ala a'lam wa'lam kita huraikan huraik panjang ha? inilah, inilah cara mengaji, mengaji maqasib yang yang hakiki, sebab merujuk kepada dia punya sumber asli tu tapi tak buat apa happy tak buat Allah tu apa akliah falsafah yang begitu tu hmm? haji nampak tinggi tak? yang rendah ni eh? macam mana? Tak ha ni akliah. Hmm, akliah tapi bagus lah ya. haji nampak macam mana syariah ni berjalan Syariah ni dia bukan magic. Dia adalah structure. Kalau tak di structure betul, maka dia akan jadi tidak seimbang dan akhirnya daripada daripada pelaksanaan syariah tu bukan jadi keadilan jadi kezaliman. Bila tak di structure dengan betul. Maksudnya kefahaman syariah ulama itu kalau tak disusun dengan fiqul mizan dengan maqasid, kadang, kadang yang keluar keputusan tu mazlim cah eh kena kaji bukan setakat ni tapi kena kaji pelbagai sudut ekonomi, sosial, paduan keselamatan, banyak banyak benda yang kita kena bahas, check satu persatu yang mana lebih baik. Dengan keselamatan? Dengan keselamatan kita bagi. Apa tak dengan keselamatan? Okey, tapi benda ni bergantung pada data. Tengok data. Wallahu taala a'la. Wa ala. Okay, kita boleh buka soalan. Banyak begini subhanallah. Dia tahu habis ni. Tak ada sorak dah bukan je ya Allah pasal polo dia pembahasan dia. Biasa Ya. Ah, ha, siapa ni? Te, basuh tempat yang terakhir. Kita dah potong sini kan? Ah, ha, basuh situ. Semulanya. Kan? Tapi basuh. Ha. Kenal basuh. Supaya tak kering Pasal tak tak depan yang keninglah. Basuh ni segi logik. Tapi tak logik semua. Bila dah tangan tak ada. Dud rumah. Baik. Ada lain? Ya. So, solat dari itu, uh, buat tu bukan dapat pahala tapi tak kalau kita tak buat dapat rasa kan eh, solat macam mana so, solat tadi tu untuk solat surafal so Okey. kalau kita buat dia bukan konsep dapat pahala tak buat tu dapat rasa tak semestinya. dia tak confirm maksud dia tapi harapan dapat pahala tu adalah. tapi confirm kita sebenarnya dapat pahala itu kebahasaan dia so dia sama tak dengan Zakat sama semua semua semua Bantu zakat tu tak usah babalau je. Tak usah. Tak Kalau dia dengan yang, yang ganjaran sesekah tu boleh sambut. Semuanya pahala bergantung pada niat. Tu. Ikhlas dapat, tak ikhlas tak dapat. Zahir Gantung pada hukum taklifi untuk tak dituntut bagi tak ada denda. Jadi dua-dua mizan. Mizan sawaab, nah ni Allah Taala aja. Mizan apa dia rukun? Ah, manusia boleh cek tak cukup Kita reject Sekarang ni Mizan Taklifi cukup Semua dia buat Langkap Selesailah Tengok jawab dah. Oh nak kena pahala Ada Mizan yang kedua Mizan sahabat Kena ikhlas, Tidak ujub Tidak mengungkit Jangan masukkan Mizan ni Masuk dalam hmm, Yang campur adukkan Mizan pahala Dengan Mizan dunia bau dia dia, dia timbul fikrah mazhab. berlaku semua kesihatan ni semua campur aduk Dan tempat wahyu masuk akal yang akal masuk wahyu. Dah so, dalam bab duniawiah akal baik guna. Nak buat komputer macam dah. Kita kena nak nak, nak nak tanam pokok pun bagi tunggu jembi. Misalnya. Tapi itu bukan aslun. Nak, nak bagi pokok tanam kita kena tanah baja siap. Disebabkan kita berdoa. Tapi dia share jumpa untuk guru ke. <tuh> Sedang dicampuk mizan doa yang kita boleh berdoa pada masa dengan mizan al-akhd bil asbab. Yang ni kita kena buat. Allah Taala mizannya kun fayakun. Dia jadi dalam bentuk bukannya Islam magik tapi macam magik. Enggak salah. Tuhan tukar semua jadi ni. Mizan kita al-akhd bil asbab. Lawa. Dan orang yang malah Dia nampak Mizan tawakal tu Campok dengan Mizan taklifi Akhirnya dia tak bekerja Dengan tawakal ni. Maka sesat jalan dia Begitu yang berlaku pada Mu'tazilah Jabariyah Qadariyah Semuanya mizan Timbangan tak betul Dia timbang Benda tu Dengan sukatan yang salah Jadi Kita sekarang Nak belajar otak kita ni Supaya kita nak Timbang betul-betul Dengan pengajian macam ni Kita boleh selesai Banyak masalah InsyaAllah Lalu lagi macam mana ya ya ya itu kita makna dia akan buat kosam iaitu macam bersumpah untuk menafikan siapa tak bunuh tapi kena bayar semua denda pada keluarga dia dia salta yang kau unta kalau tak dapat kesan siapa mati macam tu katalah sekejap ni di situ kampung tu mati tak tahu siapa bunuh jadi sepuluh kampung tu kena bersumpah untuk menafikan siapa bunuh tapi tetap kena bayar denda Sabar, berapa tempoh tahan? Ustaz, so, dia macam kisah yang kita pasal Umar Ali tak kenyamuno ke situ. Eh itu, kalau sabit, tu saya screenshot betul. Dia ni mati, tadi ada kata dia duduk dalam baslah, tak turun. Apa? Habunlah tu dia. Dah. Eh. Tak Yang ini hari lebaran, adik ada dalam Dalam trak. macam-macam apa-macam sama saja tetap dia hukum bunuh sama kita bunuh orang Islam atau orang Islam bunuh kita dua-dua orang di kisos kenapa ada mazak kata, kata kita tembak pertimbangan mizan mizan insani dalam kisos bukan mizan din mizan ni adalah insani Hatim. kalau kita sebab berlaku khilaf perlu kita terlacing cara kita kaji balik Tuhan sebut dalam bab kisos ni agamakah manusia semua, semua manusia. Maka tatala bani Adam. Ana al-juru So mizan qisas bukan mizan agama. Masuk agama ni kalau orang Islam bunuh kanak-kanak, Islam <laughs> tak kenapa Dia ada ranking So, Saya letak, letakkan sebagai set mizan insani. Nampolah. Semua benda yang berlaku selesapan bila kita salah meletakkan dakwah. Buku tu insya-Allah suruh berlantingah insya Pakat ni nak buka ni mata Harga dia pun enak jugalah 7.8 RM. Tapi ringgit dia lah e-book dia. dia Besar dan lebih penting pada buku ni. Buku syair al-Quran tadi. Dan saya dah terjemah alhamdulillah. Dan mau nak start process editing dengan layout. Kalau mau aku dapat tu. Nak bagi cantik. Nanti ada boleh beli belilah. 8 ringgit lah. Ya. Mahal, mahal. Mereka nah, apa-apa ni? Okey lah Okey lah 5 orang kau suruh lah Nah tak discount lah <laughs> Okey ada soalan <coughs> ni <soalan, coughs> <soalan, coughs> Tak soalan lah Tak tak apa-apa Tak tak tak apa-apa Kena tutup je lah <coughs> ah, Silahkan <coughs> Okay. Okay. Bacaan, mati Ya, ya, ya. Spirit tu benda menganu kita ni, kita sekali kita bincari pada dulu. Apa kita tahu? Bila suami mati, suami mati, masih kekal bagi isteri ke ataupun dah tak ada Bila mati? Adakah status dia pun masih Ada. Suami isteri. Kalau ada, tak, dia, dia tak kahwin ni? Kena kan, kenangan je lah. Kita sebut tu, alas-alas kenangan je, majah-majah. Kalau kata suami dia, dia dah kahwin. Dia masih terikat dengan suami dengan akan gumuk. Tapi diberikan rusak dalam tempoh iddah tu. Tempoh. Suami tu boleh mandikan. Bayat suami isteri itu boleh mandikan mayat uh, suami dia terbalik tapi si isteri itu berkahwin banyak benda yang berubah isteri tu dia bayan, bayan yang ada ni tengah-tengah nak kata hak suami pun ada sikit. sisi sebab dia boleh mandikan suami dia nak kata perempuan pun tak sebab dia berkahwin lagi lepas orang-orang so, berkata -orang yahtiab tak boleh tapi kalau dia buat juga saya nasab pada suami begitu lah dia haram. Maksudnya IVF tu haram ah? Kalau suami mati? Sampuk. Maksud saya maksudnya, maksudnya itu haram. Nak buat, IPF, tu haram? Kalau tak buat, IVF tu kata daripada tengah buat itu dah, nak buat jalan rahim. Contoh case tu macam case saya sendiri sebenarnya ke? Suami meninggal Ya. Okey. Uh, masa eh okay, uh, tapi saya tak buatlah. Semua ha. dia dia uh, bila soalan ni dia muncul bila cik ni check center tu. Masa tempoh hampir selesak itu. Ah. Kan? Ha. Tengok uh, ya hospital ada sebuah buat Macam simpan Simpan sperma lah Memang ha. ada kes Ketua bank kat saya ha. ha. Haram Peminta lah Maksa lah Semua so, ada kes Untuk simpan bank tu untuk, untuk orang hidup je ya? Untuk hidup je lah ha. ha. Katakanlah simpan juga Dia haram Tapi kalau buat sebut tu nasab lah hmm. Tapi berus lah dia bukan zina. Dia makhluk li. Taklah <guluh> dia dia mau zina pula zina kan tadi. Dia bukan zina tapi dia haram. <tuk> so, <bila> dah zina <tuk> dah kata disimpan dalam depok yang kata edah tu. Sama samalah. Tak. Suami dah. Kim buat suami dia tinggal tu kira. Abi. Ha. Ini oleh ulama kita. Dalam ayat Syafi'i. Boleh jadi Dia daftar juga lah Daftar lah So boleh dasar pada Sikimati Sebab dia pegang berzinah Dia pegang berzinah Tapi kes boleh daftar Tapi harap tu Ke Sini Unundah lah tak tahu Rancid Unundah Sini Fekah tak diawan, yang Buat Rancid Buat terkesan. Letak pada rahim tak? Bila masuk Bila disenyawakan dirahim Bukan disenyawakan Diletakkan rahim? Ialah sebab dia bagi muzina. Buat mm. dia makhluk ni. Muzina atau nak apa tapi haram. Boleh. Sebab al al al al adha mabdii' ala ikhtiyar. Dah. ta'ala a'la wa 'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab buku ni ada dah. RM10 je. Saya berdua berdua